Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ussalatu wassalamu ala rasulillah Vala alihi u sahbihi Vama wa në vala Allah në falendarojmë Vëtëm për ti ndihme dhe fale kërkojmë A ne i përbërdojmë edhe sonë të melejnë Allah gjallë gjallë hu me Temën tonë të radhës Respektivesht me përmbyllën e Smundjes që kemi folë për te Dytë akimi me radhë Kemi folë për lakmin Razikon dhe si manifestohet dhe shkacet në kështë më rrath. Sënë të kemi ardhë në rrënë të tema që ka të bëjmë me shërimin. Edhepse ju kujtohet, dhe më thonë në takimin e fundit, kur kemi marë për shkacet, shpesh herë e kemi kaluet dhe të kështë shërimin nga pak, mirë po, pa dushim, oto kanë që vetëm shenja të kësaj teme sënët, të ndërso sënët, dhe tjetë kryesisht përkushtimi i ligjërimit për shërimin dhe trajtimin e kësaj sëmundje. Ëh, patyshem se atë që kemi thënë për shërimin e çdo sëmundje që po trajtojmë, duhet ta them edhe në fillim të kësaj temës sonte, se gjithë ato udhëzime që po i marrim të ndërrohen vetëm ora, domthon për trajtimin e këtyre sëmundjeve e kanë dëshmuar këto odhëzime efikastet në tyre gjithmonë kër janë përdorë si duhet. Ndaj nuk janë këto, në më thonë, odhëzime eksperimentale që për herë të parë po të regohen ose po të rejtohen. Mirë po, janë odhëzime dhe trejtime të slatë, në më thonë, i kemi marë nga ata që kanë marë, nga ata që kanë kalu paranesh. Për këtë arsyë, Në vend anë betat ajësi kemi thënë në vazhdimsi që me përkushtim dhe bindje të qasemi këtyre udhëzimeve. Ndërsa pjesën e parë të asaj që ka të bëjë me saktësinë e udhëzimeve verifikimin e tyre këtë merat jemi të kursyer nga kjo pjesë alhamdulillah. Ka shumë udhëzime të tjera mund të nga shërbejnë në luftimin dhe trejtimin e smundjës e lakmis, kësa i smundje që njerëzimin është duke vojë të shumë ka kjo smundje dhe pojësillë pasojat të më dha në rafshët e ndryshme që kemi foljë përtojnë takimin e parë për këtë smundje dhe nuk janë të pak ta përpjekjet e ndryshme nga qarqët e ndryshme për trejtimin e kësa i smundje dhe të tëtë se lakmija është bërë së mundje njerëzimit nuk është vetëm trajtimi fetarove mo. Mirë përta është trajtohet edhe në studimit e sociologjisë, e psikologjisë, e shumë rrafë shetira të zëtë miren me studimin e dukurive që shfaqen e mesë e njerëzve. Dhe shumë për pjekë e i për në tëzatë vinës në format të studimit, të hulumtimit, të kështë më radhë parë që Jo me, jo me rezultate të pritura, apo të prekshme dhe konkrete. Nështë udhëzime tona, si kurse e cjeka dhe me heret, nuk janë rezultat i hullumtimit edhe eksperimentit, por janë rezultat i udhëzimit huinor. Zotit Gjellewal në kam pësuar që këtë smunje kështu duhet me etrejt uapëm. Pra ndaj ne sënë të dhe të imarëm disa për këture uvzimeve të se shpesojme me lena dhe gjallëvala që si kur që ka ndikuar në të kaluarën të ndikuarën edhe të këne në të tretimin e kësaj smundje që të kaluim në një dimenzion tjetër të shëndetit jo të prejkur nga kjo smundje e rëzikshme pike a parë që mund të përmeni në kuadrë të tretimin të kësaj smundje është dhe, dhe si ilaq të është si udhëzim, përshërimin e kësësmoni është regullimi i standardeve të vlerësimit. Kështu e kam e mërtu këtë pikë. Qëka në në kuptoj me këtë? Të ndërungë dhe zërë, pa dëshim se si pasoj e materializmit, si pasoj e, dhe më thonë, imponimit të shumë vlerave materialistit e kënjerëzit janë përmbyz vlerat e vlerësimit. Apo standart e vlerësimit Dhe jorë allë në dohë që gjëra që nuk kanë shumë vler Të njerëj të jenë në top listën e kërkesave Gjëra që nuk janë të dëmëzdojshme Madhja asë të nevajshme Njerëzit të hëndë të vlerësojnë se këtu janë të dëmëzdojshme E kësumër alë Dërso në anën tjetër Gjim që ato të slatë Janë të rëndësishme, janë të dëmëzdojshme njerëzit nuk i kërkojnë, po dhe nësi e arrimë nuk i gëzohen shumë. E kjo është problemë. Më dhonë, qka fit na po i gëzohen me realishtë? Qfar po ndikon në disponimin tonë? A janë ato vlerët e duhurat që po na disponuin, po na gëzohen? Apo është zhë qka tjetër që realishtë duhet të shkakton një gëzim, disponim është normal, por jo një të thellot në zamra tona, jo tjetë pi kresht, aj bulim i kresur i gzimi ton, dhe i lumturis ton, dhe i disponimit ton. Në shëta, mësë që arti për këtë, mund të shërbej me ajetin kuranur, ku kë Allahu Gjallewal në sunë junus, në ajetin 58, Allahu Gjallewal e a thëtë, Kull bi fadli Allah, wa bi rahmetihi, thë bi dhalike thë li afrëhu, dhalike khajrun, mi ma e gjmeunë, Allahu Gjellewala thot Kull, thuaj o Muhammed Thuaj o njerëzve Bi fadli Allahi Wa bi rahmetihi Me Mirësin e Allahot Dhe me mshirin e Allahot Pikrisht Kësaj ata letik zohen Dhalike khajrun Mi ma i gjmeun Kjo është shumë ma e mirë Ma e dobeshme për ta Se tër ajo që ata e grumbullojnë Dhe vrapojnë pasajnë Et çka është përsim mirësia, këto, praat, mirësia e Allahut këtu, që Allah prart kësaj mirësie duhet të gëzoheni. Et çka është përsim rahmeti i Allahut këtu që Allahu thotë këtë rahmet duhet të gëzoheni. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ka thënë, Allahu thot kul thuaj toq bi fadlillah, me mirësinë e Allahut. Mirësia e Allahut është këtu Kurani. Rahmeti hi qka është Rahmeti Allahot është Se ju ka bërë pasuës të këti Kurani Dhe të të gëzah ju në këti Kurani Lëtjet Lëtjet disfonimi juaj Dhe nëmturia juaj Dhe gëzimi juaj indellidhën me këtë Kurani Dhe me faktin se Allahu Jalla Wala Ju ka ndëruar Që t'jeni pasuës I thtarën djekës të Kurani Ju ka bërë Allahu Musliman Fëbidhalike felje frehu. Këtë formulem në këtë e të karë në një mënyrë shumë interesante. Fëbidhalike. Allahu dhëtë, pikrisht, kësaj dhe vetëm kësaj, ata le t'i gëzohen. Dhe kërë është me mirë, me do bishë me këjrun, pësa aja që ka ata vrapojnë dhe e grumbullojnë. Nësa aja që ka ata rralisht i gëzohen, jashtë të kësaj që Allahu ka përmanë ndajta në nazar nëse neerza vazhdimisht u bën për shtypje mirësia e caktuar dunjos edhe është normal u dunio, dunio, familjes, të gjela, është jo, e normal e po, u gëzuon njëri fitimin dunja, shëndetit dunja, familjes, normalën këto gjëra, nuk ka kjo diçka e pazakontshme, jo, është normale kjo. Mirpo, nëse neeri vetëm këso ekshohet, dhe gëzimi i ti tij dhe lumturia e tij janë të ndrirë vetëm me këto Në standardi i vlerësime të disponimit të tij dhe gvizhimet e tij ndelin me këto gjëra, atë rruga ka lakmia shumë e hapur. Nga se këto gjëra nuk e ndalin lakmin, por tu e ushin lakmin. Do, thot, njëri, do të thotë, "Njeriu çka do të fiton në dunja? Ai fitimi dunjos, a e ngop me dunja apo e et me dunja?" Normalisht e punon atë. Po njeriu çka do që të çfiton? Ta shleti besimin e herë, leti, leti Kur'anin anash, apo vllaosi veç për ato që ka njerëz që grumbullojnë. Realisht çdo gjë në dunjë, sikurse, u i detet i kryposur. Sa më te për epin, më te për etes apo. Nuk ka ndirin në dunjë i cili domethën kërkim në dë dunjos pas një arsye. Në stiers ballo ka thonë edhe është dalë së kërkuari. Nuk gjen këso bashkë pas arsye jaftë nga sa dunya është e tillë apo. Me imponimin e tjetër, Allahu xhallahu ala po na thot se çkonfi duhet të gëzojmë shumë dhe të gëzuarit me këto na mbron nga lakmia. Fjalë Allah xhallahu alahu. Ta ndrëgoza është normal thash që njeriut nëse i dhurohet një dhuratë e çmuar, çfarë që do të qoftë ajo? Ja? Parëmëndajme me, me jodhru një telefon i modelit të fundit, ose një makinë e mirë, ose një shtëpi, ose një dracë farë do koftë. Pa në shimë se kjo përbën gëzim të madhë për të dhe kjo është normal. Dhe momë kjo gëzim kur të gjatë dhe ndoshtë asare të prejken nga ndonjë një shgënjim prapë kjo dracë i ofran disponim e kështë të më radha përta. Nuk po flas një herë për më tepër. Mirë po. A kemi arritur që mirësia kurani, si e Kuranit ta ketë rolin e një si kuzotora të dhunjos? Nëse nuk ka as këto atëra, do të thonë jemi të rrezikuar nga smundja e lakmisë. Shërimi është të gëzohemi Kuranit apo? Nëse ti e ndëgjon një dobi, një dëjërat, nëse ti është mundsu, Allahu ta ka mundsua të kesh ku mund si shëndet me armin dëgjojuzimet e Allah xhallahu ala a përbojn për të kënë një gëzim të madh sa so një dhuratë me të dhon dikush a deli disponim nga ligjërata dhe të mónë gjatë këtij disponim a është burim i gëzimit ton kjo Allahu thot fe bi dhalika fel yafrahu kësaj ja ata le të gëzohen ata ne duhet që fjalë Allah të jetë gëzim për ne vota urzim i Allah të jetë gëzim për ne mundësia që në ka e pa lau me përmenda të, është gëzim për neve. Në mazë që e falim, tjetë gëzim për neve. Kërështë standardi gëzimit, kështu dhëtë me vlesu në gjëratë. Nëse këto standarde nuk i kemi pranë vete, nuk i përdorim për vlesimin e begative, kur duhet më gëzuhu dhe sa duhet më gëzuhu, atër është probleme më ushurun nga në këmi njëtën. Allah u përthot, le tjet Kurani. E pastaj, pastaj çdo bekatie e dunjos leti gëzohemi me gëzimin e Kuranit. Ju pa Koran, çdo gëzim pa Koran nuk ka fundin dëshpërim. Dhe çdo gëzim pa Koran është fundi lakmë dhe pangopsi. I vetmi i një cili njeriu e frenan me i shfizu bekatit, pa u bër robi bekative është Kurani pa kuran, njëri e kovë shtirt frenuat, në fillim aje është posedu si begatis po ndal nga dal, dhe përton në zemrët i kjo begati dhe aje bët pas e robi begatis, atër garante e vetme që mos do kjo është fjore Allah Gjellë Gjellë, Allah u ka vendu standard e dërësimin kuran shumë Ande standard i gëzimit dhe i disponimit qenë nga kul bi fadlillah o bi rahmetihi Mëshirë sa Allah le t'i gizohën atë aftë. Sa i gizohët një njëri sëtë një arrektimi të saktuar? Sa i gizohët njëri sëtë përshambull një ndaje me, me gjinin e kunder një kodë të saktuar? Sa në ditë ka matë i pa lëdhë shumë natë ndaje në atë muhabet? Dijen përshkimë dhe fjallë që thuhën. Mirë, mirë, përvojjat e tuja me Koranë a e kompleksujnë për përvojnë ati me këtë dunja përndu dhe kundur ta. Cila palë për e kompleksujnë tjetërën, dhe cila palë për bënd që njëra palë me lakmu tjetërën. E po kësoj Allah për i thëtë, pëshërem të lakmisatë, kur të nga knëtsia me libërën e lojën e lojën e lojën, nga knëtsia i badetit, nga knëtsia e adhurimit, nga knëtsia e teqenit e rabi Allahot, Thonë, në poshtë gjithë do tendens për kompleksin me begatit e tjera për. e që kja është e që neve në duhetu Allah zë febi dhalike me që ta duhet pikrisht kësaj felje frehu letikzon dhalike këjrun mimma e gjimaun kjo është ma mirë se krejit apër e nëso adit e ka thonë pejgamberi do me thonë uh, një thënje të saktuar me mirë se që kënë dunja një ekstumeral kem përmentis hera përto këtu nuk jën, nuk jën haditha inkurajuse imaginare, jo jën reale nësë të thëtë pejkambiri sërë Allahu alësallem reka ata fejgjr dyre qatëve sabahut jënë mat të mira për ty se krejtë dunjaja që ka krejtë botë më tepë edhe që ka ka në të, më se kuptë këtë inkurim imaginare, nuk ka bashkë që shto, a ma të betë nëzidi, jo, së, jo, më guzonë kësë me në utje, pejgamberi së ja, asëllën, nuk inkurajan inkurime imaginare, që nuk janë realitet, ja lërga soj, kësu kanë thonë disa filozofte devijum, që kanë dalë për fejtë zotë dhe gjelë në zhë reali, kanë thonë gjithdo përgëzim në Koran, dhe gjithdo kërstim në Koran, nuk është realitet mirë për është si kur që dikosh e frikësan fëmine ti mëse bëse të hanë e së hanë realisht, a se këzistan e e kofë ja nuk është tuk Allah u Gjellë Leola kur, in kurajan, qashtut është apëton e për mirë, këtë për gëzim profetik për një vej për saktuar që ne e bëjmë a për bën gëzim për një vej qashtut një mesim e ndodhë kja, ju apëton Po mirë është normalim është me ku më bashkë dhe që aty se imi njenë dunja, po bile së fakë a është dinë gjysë. Hajë, jo më gdo së me tepë këtë dunjenë, po së me tepë gjysën, a është bilevë tënë. Po hajë gjysën jo, po, a së me tepë shtetin tënë kompletatë. Jo asë që i kaqë, a në gëzorë së me tepë një me halë, kur të falë sa pohën. Hektar, tok, në heptarë tokë në qendërë dhe në tënë me talonë, të a në gëzorë që i do nuk janë nuk janë prap po them nuk janë këtu imagjinata nuk janë tu sill shëmbull më disponu jo vallahi apo jo ja, më duket të duhem të parafrru realitetin për më largu imagjinatën tonë apo shikaran Allahu jelle wala na ka mësua në ezan ça themi në masabat as salatu khairun min an-nawm apo namozu është më dobi shumë se gjumi apo ja, tani E ku është lezeti i sabahot me lezeti në gjumit? Ha? Lezeti i ngrëhtësi së dhomës, imbuluar, mdimë në ftaft, knëtsia gjumit sabahot, janë knëtsi, nuk mu shëmoh, janë knëtsia. E mirë kur del në të ftaft në falë sabon, a është knëtsi? E pa Allah përthot, febidhalike, nësa Allah gjallë u Allah, të ka dhonë su kështë medal në ftaft në sabahot, e dhije se shumë i gëzumë dhosh me kona përë shumë i gëzumë dhosh me kona përë nga se pejganberi sasë më ka thënë Allahu i qeshet një robi dhe Allahu i gëzuhet një robi i cili e praktis shtratën e në zetë e praktis knatësi në dhomës e ti dhe del në të ftaf me falë sabahun e Allahu që s'kane për sabahun tëmë po gëzuhet, e tja po gëzuhesh a vjen me gëzim dhe shkon me gëzim Allahu dhët febidhali kef Vallëto blazor knasia e besimtarit për më hor mir Allahun sejgje i çdo sht me të kalu çdo knasi të kësaj dhunja jaftë çdo knasi të kësaj dhunja jaftë e kur arrin na që standardi i vlerësimit të knasisë me qën përmes Kur'anit me len Allah xhallahu ala kemi grushtuar beg i fort lakmina jaftë shumë fort e kanë grushtuar aftë më po nëse ne lumëturin dhe gëzimi dhe knazin e kemi dikun tjetër ama këtu e kemi për obligime edhe për largim pëjdenimit nuk jena në presion të denimit nuk kemi arit halon në pozion të knazis atër jemi të rizikuar nga lëkmi Allah u gjellë uala tek standarë në nësimi qëfar tha Allah u tha in ne ekrame kum inda Allah et kakum më indershme më fisniku të kallahu është me i dhevëtshme. A jam këtu standar dhe u lërsimit mesin tonë që dhevëtshmeria të përbën edhe një lejt standar dhe u lërsimit të ndërsjat si kur është edhe standar dhe u lërsimit të rëbëve të ka lau gjendë dhe gjelali hu. Apo njerës vë lërsimit baza tjera, sot atëton. Na e dim, me qëfar baza në vë lërsojmë. Edhe dojmë dikëm, edhe na bëm për shtype dikosh. A na bëm për shtype ma te për suks apo e kundërta, a na bën përshtypje suksesi dikujt në fusha të ahiretit, sikun na bën përshtypje suksesi dikujt në fusha të dunjos. Në rregull është me të bëj përshtypje suksesi dikujt në në shkollim, në arsimim, në në punë, biznes, në çdo çoft, në rregull është, normale është, do të bëj përshtypje, njerëzit bëjnë përshtypje suksesi, kjo është normale. Mi po mas kësaj historisë së sukses së dikujt në fusha të dunjos. Nëse përmendë stori e, e sukses diku në fushat e Ajretit, a është e njëjta? Apo Allah do po shtypje sikur për shemb dikush që ka lajme që ka shkuar në Xhirdavs, sikur dikush që ka lajme që ka fituar që ka çica çica çica çica, a është e njëjta për ty jotë? Apo për shemb ai lexon më me ëndje biografin e Abu Bekrit Safilonet apo, apo, apo? kupton? Tash a la çfarë më pru? Pejgamberi sa u stan më ka përqëllur 10 njerëz me xhenet ka thonë, fularë, që kënë gjenë, në gjenë, në gjenë, në gjenë, në gjenë të jënë ta. Kjo sakt, ata e në gjenët. A, o, sukses me shkunë në gjenët? Shumë, vëllam. Mirë, ta është rëfimi historjes se këtë njërë njërë të sukses shumë që ka shkunë në gjenët. A të bëmë përstupje, si rëfimi historjes se diku që ka rritme e përdu një, pa ishte të saktuar, ku jim në me këto apëtë Po normalti kohë lak mi pastaj. Normal është Allah, se standardi këmit të përmbysura. Duhet mi rregullu standardet vlerësimit atë. Duhet mi rregullu. Do të më di çka të më por sipjet çka të gëzon. Edhe ai gëzim, sot mod, ka gëzim në ditë, në javë, ka gëzim që kur sdohet. Atë çka është ajo po? Cili është ai joti? Ku e ke burimin e, e, e lumturis? Çka të bën më një lumtur atë? Çi kjo është atë? Prandaj të nozer tabi dhalika fa lafrahu Ti gëzojmë i badetit. Vëllohi, ti gëzojmë i kësa nejë që Allah në ka musumarë sënë të këto. Ti gëzojmë, fërti gëzojmë. Ma mirë se kush dikun me cu, dikun, pas dikun ku, dikush ka u zanë, normal që i ka shumë. Ma mirë, edhe ma do bësh mëse që e pa e në dëgjani. I pa qëka është në këtë nivel? Ma së gëzojmë. Se të ka u të për dikëka nëse qëta e ke në rritë. Ma së gëzojmë. Jo, mëton a ma mi thonë dikujt për shambull a nderskja, i sjekon me neve se a, i s'kajri shfa qësje dhe e këshfa ngu dirë si masarej, e problema shtafën e problema shtafën nga se hipokritët me dinë të ishin kër pejganberi sa ose më lëndohim beteja të ishin e shvi që që zullim e të ase edhe ne vinda kështë rogë diqka e kër pejganberi sa ose lëmë fiton të Apo, ndaj dhe plashkja betes Theshin, jalejte një këntu me ahum Esi kërë kësha komë të the, fë uze Fë uze në adhime, edhe në kësha grabi Dishka i kësha, e zë bën qështë me konë Nuk bën në përta Po dush më ju gëzuhë nëse ji Allahi I këthim ka Allah Gjallaj Gjalli Natë Na të njerëzit Shqitzojnë për arktimet Saktuar atë dalin edhe Dëfren edhe arktohen formën dërshme E ti të si e për jashtë, të si e në këto ahengje, të si e në këto medise ku, ku njërëzit në mënyrë artificiale tentojnë me e disponu vetë vetën. Por ti e zhju naten, të të flaim, në atëm, kërë tjertë për flajnë, ose nësë janë të zhuar, janë zhju për më katëmë. E ti e qua la të me bëjë badet. Qysh e preton që të përzjevja? Për? Shumë nërmale? Jo, vëllë. Duhesh me flitëru për i gëzimit. Duhesh me flitëru për i nëse jadim vlerën, atër, nëse standard i vlerësimit e të të është i, i regulluar. Atër. A më nësë janë të regullu standard i njëm përmbys, atër është problemat. Atër. Es salatu kajru minen në umë, namaz është në na mirë se gjumën janë. E kështë më ratë forma të tjera. Pra ndaj, kemi nëvoj të rëzër me i regullu standard e vlerësimit. E kërë atë regulluar me lena la gjëllevala, edhe lakmisi buhet qara për, të, për gjithë qka, qka do kofta për, qka do kofta për, qka do që do më thonë të ngacmon për i dunjas me e lakmu apo me e lakmu me usmu pasaj e balansan me një begati tjetër që është e pa e pa krasushe maqet i po e lakmon për i knasivet dunjas unëzimi i dyt që na duhet përshërimi nga lakmija është Ta kemi njohuri të caktuara dhe ato njohuri ti përdorim, jo ti mbajmë të konservuara ku në kokën tonë apo. Na kemi shumë njohuri, po i kemi konservuar ato njohuri ato. Jo ato do të minzira, ato janë përu përdora, ato nuk kanë përu konservuar ato. Ato nuk janë me me me me i deponu, jo, ato janë me përdora ato. Me përdora ato. Ka shumë njohuri ato për njohërime që na nduhen në tretimin e smunës e lakëmi së është për shambull ama njohëri thash me e përdor nuk thash me e ditë që në nëme shtë e përdoa këtë pjesën e dytë për me jik asaj që e po e diju në jojo për shambull funizimi është ndorë në Allah të azot që na për njerë zuko me njësha aj e funizën këdan funizimi Allah të ndërën vazhët nuk është indarë nga emnat e tjerte Allahu, Allahu të bërë Allahu të bërë e kohët ta së kuze kemi tësik të disa rë nëse fal a i fal me emnat i e lgafur dhe e l'aziz së është i qëtë fëqeshëm është i fort edhe fal e që shtu të një kuptu të fali dhe me shë vëna i e khafo o kubaha Allah Jallala, i dëna njerëzët, edhe nuk i fleksua të pasojëve të dënjimit të mënë. Kërë njëri hënë belem e dikën, edhe të një matë pasojët, të ashtë që përbohët të mënë. Allah si logaritë pasojët, që ka bëhët nëse që ta e dënej, jo Allah e që mënë, lajëk, nuk kalkura Allah në pasojëa, absolutisht, nga se s'ka nevojë. A më nëse falë, bëbësa është i falë, si dhe imështë Funizimi i ti aburan nga bujarija ti? Po, apër. Aburan nga diturija ti? Po. Aburan nga kujdesi i ti? Po, nga gjitha këto, apër. Nëse kjo një uri funktazohet një të përdeshme, atërë njëri jo kuptonë se nuk e që ka me lakmu, sa aje që s'të ka ardhë, aje që s'të ka ardhë, dhe më thonë, rralisht, nuk të ka harua, Allah, gjëllehu ala, mirë po është kujdesi për ty se... Nuk ishtë me të si bo hajvë si kur si ka po filonit. Apër. Ose s'ka da është Allahum me të bo që ka po filonit. Apër. E kështu në ratë. Apër. E kjo një huri, nëse funksionizot, bajegje e blokën dhe përtim në lakmis të njeri. Apër. Ose për shumë për një hurive, vdekja. Po, një huri e i njëruar, një jetë në besimtaro. Një huri e dim, a me i njërujma. Njerëzit, ku kime e qua? Apër? atë që po e lakmën, ku kime që uafën, ku kime shku me të auto, qëfar kime uafën, atë din qëfar ka hëndi sa djetarë për grumbullim në disa njerëzë të pa kuptim, që kemi në folë për të, të pa kuptim, grumbullimi të pa kuptim, lakmi e pa fund me, kanë thënë, para mëndaj njëri cili, është agjeruashëm, e ke pakur po agjeruashëm, edhe del market me bli, jamë në meni e ketë marketin këm e hungra më, apo e merato e blen ato edhe çka ai juçi ju ai ju, lidhje, ajo ça blen ai në market, lidhjes ka, më atë çka ka nevojë. Jo. Po gjendja e atij xherimet, apo e bën çi edhe kjo valla shkan pak. Edhe kjo shkan, apo edhe e mush. E mush atë karrocën e tij me vendoi lë, begatis apo. Dhe i çon te shtëpia i bon gati, hala pa bojëftori ai des atë. Ne kuçi mbledha atë. E kujtë grumbullova. Dikujtë të cilë janë më gjallë në Hungar maste japën. Ashkë jorealitet. Ashkë jorealitet apo askë, ë është jo ë metod fetare për mobilizimin e njerëzve në shërbim të fesë, apo. A e përdorim nafin për me kthyr njerëz te Zoti, sa më bash si shtu afton. Ha? Apo na kena në ujë më uvedisu për këtë përfundim. A është kjo një huri që kena në ujë me e përdor, apëton. Përdor, apëton. Përdor, apëton. So arë, të mëhon, lakmija qohet pesh, Apo e nevë se fillan me, me, me, me vëllu në kërkes të, të caktuar. Kalzoja dërës në deke, kësa, apëton. Që ka thonë peganë mërën e sallëm, Shpreshtone për menë në saj që Ja qetë një kulm këna cive, apëton. Si lem Ja qëtë një farë kulmë, e të që dhalësë, e kështëmë Allah. Andë e kështëta Peygamberi S.A.S. Në u këne l'ibni ēdeme, wadijen, me i pasë bërja dhemi të dy luginë me ari. Në u vlazni, e adinë së jenë dy luginë me ari. Në të menënë thëlletë, kësh me e lakëmu të rejtë, e mirë, qësh e nëllë këtë lakëmi e Resulë Allah. Tha Peygamberi S.A.S. Hadithi Mbukhari, Tha Peygam gojnë e bili të adimit, illet të rabë, pos dhe jo të për. Në mdekja është taj që i kalëzën, a duzën, a duzën, a duzën, a duzën, a tri, a një, a duzën, a duzën, a duzën, a duzën, ka qërëta. Êshtë një uri që në edin, por duhet me e përdojrë këtë një uri, dhe që anërështë, në situata kur rizikumi nga lëkmja, pravanë është bajegje efikase, ata që e se për gjdo begati që e merë, merë sa dusha në kime paguat pra po kemi në market e po njëri merë, merë, merë ama kur di që i kome pagu të kaca së merë ke që e ishka syunja për. se di që i kime pagu të kaca që sot është edhe një kasë në hirat Allah u ka honë keni mu pyjt a ditë për begatit merë që ka dushte së gale në fund kur dërsh duhet me pagu fatuar në dhe a një ka që a një që e din që pagotat e dhëtë ma mirë pëllohë Allah së së më bëjnë ma mirë ma mirë qëtoj ta është ti e din që kamera që ka lenë veqë Allah për të të të këvala të s'elun në jome idhin anjë në në nëjmë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu edhe sahabët s'ikur s'abdo në manjë i bënaufi të më thonë e kanë konsideru ujnë eftafë të me e pi nëzatë kër është bëga ti Allah të të që janë është për begati si Allah komëna vetë për te apëton e që ka komëna vetë Allah për begatit po dvetë si e fitove si e përdore apo edhe si falenderove si është e mirë njahës e si bone janë si... të pytja edhe të ndëllëzër pa një demë pytem ka... veç me të nalë Allah me dvetër bëjki gazap apëton bëjki gazap apëton na lutë më Allah me ka përsuji pa hesap apëton Ose më është oft përgjithshëm çështota. Topton. Jo po kjo sot, ai nis atë rob. A të bon më shumë? Top. Top air, moshumë, ne bëmë në detala ku, apo? Para ti po kur dikush do më telefonet ajt merr për sigasicë. E po na na qiu shtohesh me alo nëse na lutim ne kon kategorin para se apo, birë gjerë hisar mergo. Po nëse na rrok hesapi dikon me kon që ai përgjithshëm bën. Ku nuk tjerët hesapi, se aty që tjerët hesapi Fështirë për shtëm për azabë janë tëmë. E kuptu? Ati që i tjerë të përgjëse në vetë Allah, e kja, e kja, e kja. Fështirë me për shtu për për azabë, fështirë me për shtu Allah. Ti ku ki përgjyqje për allonë gjithë shka, problem, Allah, problem. Përndaj, edhe kjo njërit më kuptu, për, është një kacë, atje që kanë me dë vetë. Të, të të të tëturëm. Përndaj, mësë merë si kurse me Ma sepur valloj, në se po shkundjen market me unë kënaj koca 2 sa 9 sa të munosh edhe ecapo. Po njëri skyty, kap kap kap djunse s'kam e paguav. A më kur i thotë, e, e kenaj të kocën, nisni kthy senati. Jo, tash pun kish pa kocë me kosi këtu. Po, nisni kthyn raft. Pse? Dhe pse si, i kallzon se e kenaj kët kocën atë? E po na po të kallzojmë që Allah se ka e kocën hanat. Apo, merr sa dush në ndjenë, merre këtë, merr ti çka dush. E dije ka dilsh atje është një logaridhënja ti më lut ta vëmë. Po shoh vallajër krejt ka ikamur këtë që avokalon shoqur, miro me ditë kët punë. Miro me ditë kur ti merr shpiroftave dunjos begatit me di se atje ka dhës komo pogu. Çto mirë me ditë. Tash çka bën ti me kët një uri është punë jote, ama mirë me ditë atë. Mirë është me ditë atë. Pra uzimë uh, lojë që na ndihmojnë me ushqen gjakmia është edhe padushim shoqëria e mirë apo? Edhe atje ka qenë tek sebepsh njëqeçë, po edhe këtu është një e mirë. Në çfarë kuptimi është një japon? Të ngëllazor çfarë bën labuhabet mes vetave ato? Muhabbetet tona, ideja tona, diskutimet tona, çfarë janë apo? Ai shërbim, shërimet apo i, shëri i shërbim se mundjes. Ku i shërbim ne naja ato? Me gjizet tona ato. Muadhi radiullahu taala më thotë sikur shetë ne kemi pas tradit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ti themi in jetë ta'al bina nu'min sah këtë e ulëme do momente do çaste i kapërseme flasë veç për besim apo thën veç për imonot akemi ndaja të tilla që keman si aftë ndaja jo ndaj dërsë jo huaj do të më jo jo pa huaj pa huaj ju zot më zvet pa huaj veç vet qëfar më abeti, bëni me zveti, qëka diskutojnë jam, rrështë kafit bisedonë jam, është shumë më nëndësi përgjigjën këto pyjtje për shrimin e lakmisa, të. shumë është më nëndësi, nëse kemi shashri ku, atje, do më dhëmë, mbushemi ma atët parën që duhet me u gëzu, dalim të imunizuar në botën e materializmit, të gachem, s'ka problemë, e përnë qofë se, edhe në gjami fulim për dunjo, edhe në te koronit fulim për dunjo, e ta një mu, kur dërsh në dunjo, kur dërsh për jashtë, qësë kime do alef të? Ka lasë mama, të ndërë djetarët, dhe qënë e ka, djetarët që janë marë me trejtim në qështë juridike, dhe më thonë, kanë nëzu ajete dhe adife, dhe kanë zirë dispozita, ky ajete i ka këtu dispozita, kjo fletë për gjëetinë dhe thëtë se gjashështë do në kanë zirë të dispozitë kjo ajetët për namazin reglët namazit kanë zirë për i Koranit të vë <coughs> kanë Koran, ulemati kanë klasifikua ajetet ka ajetet që unë ah, kam unë Koran ajetet që flasim për dispozitat e Koranit të vë bekare ka shumë e të një kasurën njësa ka shumë e kështu më rëbë ka dispozitat që flasët ajet e Koranit të vë të caktuar apo. Hadithe që flasin për regullat caktume, namazin, agjerimin, regullat, këta djetar, krejt kone kanë kalu, nbi kuran, nbi hadithe, me inzirë të dispozitavë të. Mirë po, mirë po, kjo dysi ka kalu një farëlej, uh, një farëlej mekanike, dispozit, kjo qka tha, kjo ka thonë, këtheja këti kësut, kjo argument, edhe që kja, që kja e kam pasë, po ndikën në shtrëngimin e zemrë, sa të të mundë, realisht, duhet me moni dërës, jasht taksoj për me zbut zemrën, se tani kur po falim, i spendim në mozën, subhanë Allah, du mor me, me fik të u mor, e me akide të u mor, dhe po, edhe aje kanë di, aje gjithë dit një ko duhet në dunja, dhe thotë të pëtë, bolë këna ngu dërë, sa të të, nuk e ditë, sa të të të të të të të të t aji olemat me libra për mi edhe kam pas nëvoj me shku kare me ngu për lakmin të dhe dykush zbën me lakumave apo mi ka dhu dykush për adhrimet e zemrës mi ka dhu dykush për ibaditet e ndrysh për mi ka dhu se ato si ka ledzuaj nën stop nga se ka qenë e thot kemi shku në ndajat filonit sa aty bëhe mohabet aty bëhe muhabet për zbut në zemrëve, e shkonim aty me i zbut pak, ta një këtheshme librave, që di, që ka bëni muhabet, në që fa në e shkonim, me ka në rrimi, e shumë rëndësia të. Ozimi i tjetër, të në nëzër, është përshërimin e lakmisë është, këpika 4, shumë e gjonë është, në në nëzër, pa e kompërmanë vetë sa për udhëzim e kjo kërkohen në spjegim tjetër pasaj, ma gata të mjaftu është me Allahun gjele gjenelu për. me të mjaftu zote dhe më thonë në raporët me Allahun gjele u alatën lëvëzër janë dy gjera nëse e siguran njërën e fiton dytën a këmtove? Nëse nuk e sigurën njërën, nuk e sigurën dyten. E nëse nuk e sigurën dyten, rëzikush nga lakmija, e të sëla është e para, të sëla është e dyta. Raporti i rubit me Allahun, duhet të jetë indetuarën bëjë, bazën e asaj që le matë i ka thonë, el-fakr, vërfnija, Allahun ka në koran, entëmul fukarau inë Allah. Ju jini fukarau, një një fukarat e shkret të zote pa jo fukarat a i ka ma shumë senat jo kështam jo. jo të të shka është a i me konë fukarat me ndi nevoj veq për Allahun veq për Allah me ndi nevoj heq ta një kënë shko të rritë nëse je i varfën për Allahun shpërlim e ketë jesh i pasën me Allahun e ta kuptuve që shbojt e pare e qak të të dyta Nësi je i varfën për Allah Do mënë të stinë varfëni Aste për kur gjë Allah Veq me e kënatë Zotin Të që tu ki nevoj Këtë janë dunja janë në shërbim të kësaj Nëje i varfën për Zotin Për asë se je i varfën për Zotin Për asë që bësh I pasën me Zotin ato Pasta i bësh I pasën me Allah Edhe kër s'ki Ata që kanë të lakë mëjna për Edhe kër s'ki i furt Përbal të furt dhe i furt Se i I mjafton Allahu Allahu të mjafton E qka i bjene Allah me të mjaftu Kjo është ashtë të me gjatë Mirë po mbleni vishë Mi përmenë dy të gjire më rëndësijet Qka dëmohë me të mjaftu Allahu On i kom përmledhë tri gjire veshë Nuk janë e qëtu Ejo është ashtë të me gjatë Mirë po Allah me të mjaftu me caktim Allah me të mjaftu me vendim Dhe Allah me të mjaftu me shpërblim. Që të tri e, që shtu me nëj mjaftion për që si të derës. Qëka nënkuptën e para, e 2, e 3, atë? Të mjaftën caktimi Allahot. Ajë që ka caktu për ty që është me mire, atëm. Mjaftohu me të, atëm. A ka dikur që të mjaftohet? E qëka bët, ajë që të mjaftohet? Kërgja. Sëndrën caktimi Allahot. Vecë mërzitit për dihavë, atëm. A, a Kjo së i bjenë, mjaftohë me cektorim të Allahot, si të bjenë mira, nëse së mjaftohë është të, ndodhë të qka, jo, së ndodhë prapë, azi nuk ndodhë. Nëse mjaftohë me cektorim të Allahot, rahatohë është. Allah. Mjaftohë me vendim në Allahu Gjallera, qka në koptohë me vendim e Allahot? Allahu Gjallera u Ala ka përcaktu shtigje, ka hëtësirat të lejohet me esë në kërkim dunios ato. Mjaftohë me cdo shtigje. Ka dashje tjera që mundesh me fitu ditunjon afton. Mundesh me fitu kuptim numerik. Mer pa ato, pastaj çojn ka humnirat e lakmisë dhe pangopësis ato. Mjafto me çaj çaj. Ti po donjerësin, o e diun çu hallalla, më që ka s'po dal. Apo, do si mjafton vendimi i Allahut. Si mjafton hallalli Allahu i Gjallë. Mjaft çaj. Sot mundson hallalli çaj. Nuk të mundson hallalli më shumë pik as një më tepër. Heç. Mjafto me Allahu xhallahu alahu. Mjaftan çaj, sa e kaljuai, se Allahu xhallahu për sfov kalju edhe shtigje të tjera pa pika. Jo, konjësi ka kanë bërë shumë, miliona kanë bërë. Po unë, unë ka kjo mjaftuar më. Jo, jo. Ata si mjaftuaj, jam me nis me, me Allahu si isha po, si thonë, edhe kputuçë çka punë bletën. Jam me halal. Mirë, s'po do ti u joma probleme këto po. Jo, pak, pa pajro kështu të pa hidha tonë problem. E po që është nuk është mjaftu, si ka dal, si ka dal e, halal e i Zotit, e ati që si dal halal e i Zotit, korë gjemi ki tokë nuk i dal, korë s'ko më nga gjitha, të ejtë bjënë barën, korë së nga gjitha, korë nuk ngopët, nuk nalët dikona, ja, ap. ndërsa aj që mjaftuat me halal, me pikë, pik, gjithë është i knashën, gjithë është i knashën, Pra ndajnë tha pejgamberi s'a sëllim, unë azim, pejgamberi s'më tha, uardha bime kasem Allahu neke, te kun agnen nesi. Buhu i knaqëm, mjafto me atë që Allahu t'a ka nda, edhe nga kaderi, edhe nga shëriati, nga theja, këtu duja bashkoj, caktimin Allahu dhe thin Allahu t'maj bashkë. Knaqëm e to, do të bëhesh njëri, i pasë, njëri i knaqy. Knaqy me i pasëm, do të bëhesh njëri me i knaqëm. Edhe knaqëm e shpërblimin Allahu gjallë në gjëllani hu nëse e lakmën dhe qëka thë madhe qëka fiton për soj o Allah fitoj qitoj e bëj qita mi aftoh me atë që Allahut shpërblen bollë e kjerë të apo, mi aftoh me shpërlimin Allahut andë mi aftoh me Allahum duku mi aftoh me caktimin Allahum duku mi aftoh me vendimin Allahut gjëllë gjëllani hu dhe duku mi aftoh me shpërlimin Allahut gjëllë vëllë atë u zimi i pest të vëzë është pasimi i duri pejgamerit sallallahu a të salam këtë që kemi të cekë disë hera abtër. nuk duhet pasimi jonë i pejgamerit të jetë i kufizua në segment sektuar apër, apër. po duhet në pasu pejgamerit në këtë aspekt apër, apër. nuk mund me koni pasu si pejgamerit të samë shumë precisë, shumë isaktë në disa formalitete mirë po pastaj me qenë me qenë shumë lakmiqari ma thamë e pasu se përgamberi talisam nuk janë qështu abë, nga se e masë parja jo u ka eklë akmina. 30 sahabet meke, kanë pësu, do mund, lej-lej persekutimi, lej-lejvotja, për arsujet shumë dhe jo bash par arsujet. Një nga to është, në është vesh nga gjitha, gjitha tendencë me përfitun e mën të fesë, e kur e kanë dëshmuar që veç për Zot e kem për kur gjë tani ju ka pa Allahun le valla. A më ndera e kanë i kapur. S'ka so, mundikush, por shamba i shtypën s'ti i parën që shën buhet pasu se pejgamberi s'ka faktorizohet, no por shamba. E këtë tendencë a faktorizosh, a fiton a merr, apo ata i kanë përpunuar 13 mekapon. Kur i kanë largu ba e ke mirë se a bëj këto skopos. Te do të shkard vin, Allahu pastaj ka shtuajtur. Ndaj, shikaj pejgamberin tënë mëna pak edhe qëtë aspekt me e pasua për, begative, mirsive, knetsis, të këtë tëajtimi tëjnë tëjnë begative, mirësive knetsis, të tëajtimi të eksumerat kështu këtë pejgamberin sa pasimi të parve tënë ku është pasimi të parve tënë në qëka kanë qëra ta pekër në to aspektet pehozime të radhës ngotise edhe dyën këj parafundit prej udhëzimeve për luftimin e lakmisë në lëzër është edhe dhënjë apëtëm. Vecërinjë të gjyrave që i dënë apëtëm. Për o me dhënë. A me jo me dhënë që ka të ka të pru, që ka s'duhët. Për o me dhënë ato që duhet edhe dënë shumë. Ka i kërë jo gjithmonë amë. Që të, të kalështë në, në, në, në, në procesë të shkëputjes apëtër. Na, si kemi cik, na kemi nevoj me kalune proceset e shkëpujtjes se kemi bërë lidhje pa lidhje gjëti të zhënë lidhje me gjëra që përna pengojnë dhëtë mu shkëpujt për të një më mëmsu që une se kom gojnë edho hajtë provajan për Allah shikoni Allah o që ka thëtë Allah e veç të trejtë e me i lecëzohë ish pa komendë jënë kërën e me ma hëni i capëtë e lëre më veç ka i komendë vogërë me edho Allahu Jalla wa lansu alihi imra'a qatë lan tenalu lbirra hatta tunfiku min ma tuhibbun Allahu pa qatë nukini me arit elbir elbir jan mirsit amdha shpriblimet amdha të kallahu nukini me arit dirisa nuk japni nga njëhera yujheth monster sleep krala për min ma kammin nga njëhera. qatë njëhera. qatë njëhera. qatë njëhera qatë njëhera qatë njëhera qatë njëhera qatë njëhera qatë njëhera qatë njëhera qatë njëher ndirësa nuk japni nga njere, edhe atë që e dëni mas shumë t'ja pëtën. Po, mas se gjithë mund, sadak me dhonë, atë që realisht e ki të pricë, atë që e kom përdorë samë rrën pjallot dikujtë, po, këto po, këto po, këto ja, po, ka herë, ka herë, mim me allovë, mim, këm mim, i thejë arabisht li të bëjdhë, ka herë e dhonë, ka herë, ka herë, ka herë. Pjasa që e dënë shumë pëtën, shumë e dënë, këtë pëtën. Nëse qështu këherë bëndë, qësi operacion është, apo shkëput për vetësone, ja këput, ja këput nefësit, shpirëtën këherë ja këput, apo, a jepët, e? Eh, me lene allatë sharosh, apo. Kjo është, të me thonë, intervenim kirurgjek pathik, me hek lakmin për vetës, apo. Aki po, dhe dikunit allanar një të marrë, do të me shko me këput, apo. Epo lakmija është të marrë, qështë e këput, po të nefësin, apëton, të jeb, i të kja që fartët të nefësi, jeb, apëton. Kime po që i shërurë, apëton. Allahu, po, nuk kini mundësi në arritë shumë të kë Allahu, diri sa, që shtu kërë nuk ka përsenje, apëton. Kjo, kjo nuk nuk guptan, veç pasu një, apëton. Po kërë e, përshambull, kuhën matë mirë që ki jeb, i kuj. Doja, për Allah. Kërë e, përshambull, uh, që ka do qoftë, që i litë me të para, me prej mërë anë amë ton. Para këtje jeti, të nëzërën, në të qali, a, ne menujmë se, kër flasim për dhenjen, me gjitha kuptimit e saj, apo? Po thuaj se, a di në që qështë kuptim në dhenjen? Unë e qështë të pëmenejim, në është të këmë gabim më ton. Ne kuptim dhenjen, për Allahun Gjellewale. Do më thonë, si kurse na me kun të pasunit. Ne i kena begatit, e Allahun Gjellewale të rap vetim ju një musen me të keqapën e tani na hajtë të hamë na që i sëvap isha Allah hajt a, dhe mund na japim nga pozicionit të bërit në der na i bojmë nërë dikuj që i japim në. ati po që ashtu i bën ati ama mas më dhe edhe Allah t'i ke bën njerë po me që atë njerën një e këfukarës po këtëm ka Allah gjëllë o ala vë. jo japë jo japë dajone shkauta lol para shteti, ja t'i thot. Para shteti, Allahu po flet për donjerz që s'kan dashur me donjën. As s'kan dashur me Allahu të kohën, as s'kan dashur me Allahu zemrën, as po kurcë ka dashur me apo. Këçka ja kanë Allahu ka qenë mohimi, për gënjeshtrimi, shpifja e kështu me. Çto ja kanë Allahu gënëvona. Kur kanë vol për Zotin, kanë vol për më mohu Zotin apo. Kur kanë vol për Zotin, kanë vol për më i për gënjeshtu, ajë t'i Allahu gënëvona. الله وش قال برتابه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به الله يطاطه يوم دنيرز تصلت اتا كان هو الله جل جلاله اتا نو كان دوش شبر من تك الله جل جلاله تته الله جل جلاله كتاب kanë me arën situata që një tokë plët dukat me a dhunë Allahu Gjallahu Ala për me e shpagu vetë vetë nga dhenimi Allahu Gjallahu Ala felen ju këbel se abon zote ka bëgull mirë a ka mundësi nëjhere njeri prea dhemi të e somë krejt tokën dukat me a mush me dhunë, kur? kur e pa mundësh me a pëtër Është pa mundshmë. Edhe çkaq Allahu po thot, më dhon s'apo i ka b ul apo. Jo gjithkujtë ja apo i ka b ul. Do më thon, nëse Allahu të ka ftuar më dhon, edhe të ka garantuar të bën kabull, të ka bën er, të ka qil li deri sa ka qil gjithkuin apo. A kupton ti çka është këtu ti këtu pun? Nga sa kur ajeti para praktik po thot, disova jau komshin deri. استاني بودوت او چي يوبيه او كمチル ديرن مسيليمت الله مسيليمت وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم سكريچ كات يابني ادنيش الله كريت ادن حليم ادنيش الله كريت ادن اي پساي الله او پوازو ما پوست كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه تت الله جل و علا پر Sakrifizet e randëve të lau të medhon Ma të strajtën për Allahun Thëtë Allahu, krejt ushqimit i ka pas Halal Israili Jakubi a.s. Illa ma harra me Israilo A la nefsi Përveç asajnë që, aja ka bu haram vedë vetës Pse ja ka bu haram vedë vetës? Mi ka zhoa Allahu gjëllevona se Une për ty do buke e kam makona fërë Se haa përte Kjo ka qenë në fen e tyne Të nësë leju e të kështapën Nuk ka nëve dikush me lonë do bukë Halal është se halë për Allah, ja, ja, ja, skone më më më më këso, ja, s'kone ti më mundu për Allah kështu, ja, jo, s'kepe për Allah, ju me priu vetë, po, aji ka pas nga ushqimi, si kërësikon të fësirë, nga ushqimi më i dash një akubit ka qenë deveja pëtër, e ka o masi mas shumë të i pëmakona për Allah për leopëtër, mi ka duhe që një dëshmi Allah që unë e duhe ma shumë se, se qëta ushqima tërë, dhe nësa Allah gjellore ka derogu kët Se allahu gjellegjallu njën uh, qabli entunezzele të tëvrat Para, pa para pa, se me zbit tëvrati, lëzimi E kur ka zbit tëvrati Pasi allahu ka në këtë haje, këtë mosat, diqka të trapën Njerë ka në sakritikur për allah në formë në dushmë Ta na sush ke kërkumen, hamdurna As mjek një copë dorë, as një ko Mir pa, kjek e një copë Një copë nefse që shlimë me dunja të nikon Edhe për allah për allah për allah për allah për allah për allah për allah mimma tu hibon. Që nuk qobësh ftes për mëdhon. Jo, kjo po gjithçiu është apo. Mir po. Koh pas kohe. Ti e din tash apo kur ka nevojë i intervrim kirurgjik me babton, apo se ka filluar tumori lakmis morrit, ku po të jap. Ja pa. Me len Allahu xhallah që më paqësh, kimush rruga lakmia ton. Nga se nuk guxon nervsi me lakmun korxha, lakmu, apo badiana k më këpete jap, apo don i kalzon nervsit Shënja të saktume se vekme e sa duqë, se edhe me marë rëpet e do, apëtë, andë i nifësi s'ka e asa apë me në akmu se nuk e gëzën gata ta apëtë, nuk e gëzën gata, apëtë, për ndaj, do të mi ka vëzë nifësi që edhe ne marë shumë se gëzën gata, apë. se pak me pa po që i pa më shkanë edhe do, apëtë, pejkamberit, s'asemi ka avë një gjybe e bukur shumë, me njërët bukra, edhe e ka vesh edhe o lidhë namaz, apëtë, po sa ka kënaqëmoznë ka desh i kaon çani këto filonet e dije pe me japta. A janë so po trembukur, kanë bukur, ka bukur po më shkojnë syç pesh namaz e namazi më i mirë se gjë vjapta. Nikush ta ta pon, leti filonet kurse sok japë. Veç merr avash, nëse të shkojnë sy të kanë dikon apo edhe po ta ushcen gjubia lakmin, apo çka do koft? Kuaj kofsh për Allah këta. E thani asherën tjetër nuk shkon nëse moçi shtopë. Shkon tu e zbut intensitetin e lidhjes. Shkon tu e zbut se Edin çdo është epilogu përfundimtar i lidhjes është ç lidhja. Andaj lën të na lë brë, hatta tunfi qofa. Ja, S'mundi më kono ban. S'mundi më kono. Deri sa e çsto so, mëre ka, qëtët, ka on, një qytet, ka një tokë më dashnë është një tokë që më ka në Khyber që na kon pega më shumë çaja për zotin kofta. Apal. E kanë bójë shënier t'u lëfar tek djemi Allah xhënna jiralu. Dikush ka dhon këtë, dikush ato. Dikush e ka bë po vak vetveten në formë ndeshme për me kontribu me dhonë, së më rëndësi qka, ti e din me qka e lirë, ti e din me qka të përpërshyme, qka do kofta jo, më rëndësi është, bënë e vetën operacion ko pasko, e po, me operimin e dhenjes, e po, po jo ma tepricin, e po, jo, jo, po ma to që shpirët e të dena, e po, ajo më doko në gjithë shka për dunjohës, qka do kofta jo, ti e din, e po, me stje me salajje në lovanë, pjozime të fundit e shtata që në ndihmën me usheru nga plagët dhe nga tumoret e, e, e, e, dhe kanceri lakmis është medita rrëth përfundimit të lakmi qarëvapta ku e kam pas fundin e të ku e kam pas fundin shikon të kaluar, shikon sada të nëzër a është për, për me ju lakmu poshtimin që e kam përtu në në qmimin përbuzjen, humbjën e diritetit, karakterit, njërzimit. A, që kjo për më lëkë mua? Karuni ishte nga populli Musa o të ali isam. Allah i kështë edhe në pasunit Karunit, si kështë Allah përën në Koran, nësurën në kasës e kënjë alë. Karuni kështë e depo të mbushra pasuninja të. E ato depo këshin dyrë, e ato dyrë këshin dryna. E dryna, e, e dyrëve të depo e të karunit, Don, çelësin e dërës na barto sin me devë, shumë i madh. Don shtat burra më bën bashk, smujt më baj çelësin e dërës të jashtme. Para më thua çfarë pasanikove. Ai kur dilën në qytat, don këtë orë, këtë këtë njerëz lakmojnë, ja, ja le. Me pas sikurse kë. Me pas sikurse kë. E ulëma thashë, "Mani, mani mos lekoni këta." Subhanallahu, thrimi Allah është më i mirë. Ço ti diku në teatr? Pa ata e lakmejsh të, dhe aju të regu arrogant, ta krejt vete kënë bovë tënë, qënë i zëtë, vete kënë fiturënë, i meqëm i kona tënë, musimën alë asë zëtë, a, kërkush, a, u dhe bilantë, e Allah pasajtë qërëtë thënë, e shafetëm ata, e shpine ti, e krejtë qapat, i shafetëm të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të qashtot e ka parbit toka, e ka gëlltita, po. Edhe, a i qelë si madhë që bëjke përshtypja atina, e po, si boni përshtype të tokës heqa, me që qelë toka e gëlltiti me depo me edhe e me kejtë, edhe ata e gëlltiti toka, po. E kur u gëlltit komplet, ata që e lakmëshin pasurin, thënë, elham la që sijem si, si kurse kë. A qëta është po, ha? Abo? E po, hala kikoh me thunë, elham duna që sijem si që si këtë, kiko hala ka mundësi që vjenë koha që sënë thejmë mu alhamdo nila, sënë thush mu, më, mërë mësim nga përvëndimi lakmiqarë, mërë mësim nga, më nga përvëndimi i të pangopërëve, ku shkun, ku është biografia t'yune, me qka ta përmendën, si, si rëfet për ta, qka thot për ta, e kështë të më radhë, ndihmojnë shumë, me ushurun nga lakmija. Andaj e këtojnë 7 odhëzime, që merin e loqën levale, nëse i përdurim si duhet, i analizojmë, në nëndihmojnë me u shurru nga lakëmija, e të nëzërë, a i që shurru nga lakëmija, të dhëhonë, realishtë mjaftu edhe matë që Allah ja ka dhonë, është i knaqërë, ta dinë se pasunit më të madhe e ka qëta aftërë. Pasunia me madhe është, mjaftu e shmërija aftërë, që kjo është pasunia me madhe, dhe së vërënia me madhe është, l Pasunia me madhë është mjaftë është më ria Varthnia me madhë është Lëkmia dhe Përde aje që shërod nga lëkmia është pasani ku mej më mërë dhe dunios Po edhe i ahiretet Allah nga mundsof të jemë Këta tila dhe Andaj në fund e lësë Allah në gjellewan Që Allahot nga banë Rabrit më të varfën për Allahun Dhe Rabrit më të pasun me Allahun Bëne i këtë doa shpesha dhe Azat nga bë Më të varfën për ty Më të neve më të pasum me të i aftëm. Mësë shumë të dhe vetëm për laun kemi nevoj, e allaut, pas Allahot, kej tira të pas të janë, gjera që dine dhe shkojnë aftëm. Allah është bejt për rëmendjen, me kaj që për të fundin të akim nashum. U as sallallahu ala muhammedin wa ala ali, u sallallahu ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala al